Chalia emanen dausu Michel Steveste. Premi bai par Michel Donostiako zine maldian bezala banaka pasadira laborariak beren xaria eskuratzeko autetxien eskuetatik artogogia, behi perineika edo ble elkarteak xaristatuak izan dira bai eta norbanakoak lekornena dibidez, emili dubuak esnekiak egiten ditu elkarkoaren bimila berreun euroko laguntzarekin izoskien xailan hasten alko da Gu eh, salatiagira lekornena eta behi esneekina eta uh, hoi arte transformatzen dugu deia pixka bat jaurta, krema, burra eta gasna suria baginuen galdera bat bezeroen ganik nahi lukegu proposatu izoskia uh, ekologikoan eta uh, eduki margan gutiago egortzeko uh, esnetegier duaiten dena transformatzeko etxean Tukikoa jazak bultzatzeko elkargoak la mila seieun euroko laguntza eman ditu behi pirineika elkargo ahazza garatu eta ezagutarazteko Misu Monako behi pirineika azlea da. Elkakhtaren txedea da behi hori eskolegian gehiago aztea, e, bereziki mendian mendi biziki ongei biltzen da, etxaldetan, presiotan gehi, gehi bat ekarzea, horbiki bizitzeko. Et... Echaldetipiek ere garatzeko aukera ukanen dute, neli behoetek adibidez, oztan traktorearen erabilpena mugatu nahi du, zaldiak erabiliz irumila eurorekin lagundua izanen da hortan. Huai tresnak treznak baiatzen ginuen traktar tipi bat eta motokilter moto bat ere, eta horrean dugu hori harrekin lujarekin sufritzen dila, zenba ginuen inbeia, lujori gutio ondatzea eta baita ere laguntz Zaukaitia saldieki lan. hori ba, izanenda saldia indako tresunak erosteko l'époque. Yakin elkargoan, cargoan la umila bosteune chalde badire la gauxigune etabi milan plegu